Ni lyssnar till Sveriges Radio p Jag heter Daniela Markvart. Iranier är skamlösa lögnare. Bomba Iran, eller ni kommer att få leva med en iransk bomb. Fördröj deras kärnprogram med vilka medel som helst. Skarpa citat, men inte som man skulle kunna tro hämtade från den israeliska regeringens senaste sammanträde. Nej, det är snarare Israels rivaler som uttryckt sig på det här viset. För ni kommer väl ihåg Wikileaks, alltså innan allt kom att handla om Julian Assange och hans egna konflikter med vad som egentligen hänt bakom kulisserna kom att överskugga de unika inblickar i diplomatins slutna salonger som de läckta dokumenten från amerikanska UD spred över världen för ett år sedan. Här blev vi åhörare till samtal i de arabiska ledarnas inre kretsar, från Saudiarabien och Gulfstaterna till Jordanien och Egypten. Samtal som står i skarp kontrast till den offentliga retoriken som ju av hävd riktar udden mot den gemensamma fienden Israel. I de hemliga dokumenten växer bilden fram av Iran som en av möjligt större riskfaktor som strävar efter större inflytande över regionen efter att ärkefienden Irak har oskadliggjorts. De arabiska regimernas motvilja mot Iran handlar också om rädslan för att bli föremål för iranska hämndattacker om Israel skulle genomföra militära anfall mot Iran. Dåvarande militärbefälhavaren för det amerikanska centralkommandot David Petraeus sammanfattade enligt en av de läckta De Perserna-Gulfstaternas paradox så här. De är oroliga för att någon ska angripa Irans kärnvapen samtidigt som de befarar att ingen kommer att göra det. Och den här situationen, fortsätter den amerikanske generalen Petraeus, är samtidigt vårt bästa rekryteringsinstrument. Antalet partnerskap och militära samarbetsavtal mellan USA och våra partners i Gulfregionen har ökat markant, rapporterade Petraeus. Då, 2009, målades bilden av en ödestund för Iran upp. Ahmadinejad återvaldes i ett presidentval präglat av fusk. Demonstrationer slogs ner med våldsam kraft. Regimens hårda linje bekräftades och några samtal med USA, som det fanns förhoppningar om i början av det året, kom aldrig till stånd. Då blomstrade vapenförsäljningen till Gulfstaterna och idag när det oförsonliga tonläget skruvats upp ytterligare några varv rapporteras återigen om stora vapenförsäljningar för dagen till Förenade Arabemiraten. Ja, vilka känslor och vilka intressen driver egentligen händelserna i Mellanöstern? Välkomna till konflikt. Ja! Politisk poker om Irans atomprogram, är det ett krig eller en jättebluff som lurar bakom Israels vapenskrammel? Och vad döljer sig i järnäven som Iran hotar att hämnas med? Konflikt synade återkommande spelet kring atomenergiorganets Iran-rapporter. Hör om rysk leda vid västs eviga demonisering av Iran och israelisk och amerikansk förvirring inför en ny världsordning. Vi börjar med en tillbakablick på den senaste tidens händelser. Det israeliska flygvapnet har börjat träna långdistansflygningar där stridsflygplanen tankas i luften. Syftet skulle vara att öva en attack mot misstänkta kärnvapenanläggningar i Iran inte bara flygövningar utan också provskjutningar av missiler har genomförts av det israeliska försvaret de gångna veckorna men den här övningen skedde redan 2007 Israeli warplanes have conducted what US intelligence analysts say was a dress en generalrepetition repetition som ännu inte har följts av den skarpa insats som den israeliska USA ambassadörens varnande ord förebådar i CBS nyhetssändning. –i juni 2008. Frågan om ett eventuellt angrepp på Iran– –är ständigt närvarande i Israel. Det anses ha varit premiärminister Ehud Olmerts främsta ärende– –när han träffade George Bush i veckan. En uppmaning att gå till attack mot Iran– –innan Bush-administrationen lämnar Vita huset om sju månader. Ehud Olmert, George Bush, ekot från en svunnen tid. Men hur mycket har egentligen förändrats? Enligt israeliska medieuppgifter söker premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Ehud Barak nu stöd i den israeliska regeringen för ett militärt anfall mot Irans kärnanläggningar. De ska ha övertygat den tidigare tveksamma utrikesministern Dor Lieberman men ännu inte ha en majoritet i regeringen på sin sida. Och samtidigt som denna nu offentligt kända regeringsdiskussion äger rum provsköt Israel en ny robot igår och har genomfört andra militära övningar som kan vara förberedelse för en attack mot Iran. Ekots utrikeskommentator Agneta Ramberg om det politiska och militära vapenskramlet inför publiceringen av atomenergiorganet IAEAs senaste rapport om Iran. Ja, reaktionerna på Irans kärnteknikprogram följer ett mönster som vi har sett upprepas många gånger under de gångna åren. För varje gång en ny tidsfrist är på väg att löpa ut eller när tidpunkten för en ny rapport närmar sig, ja då stiger temperaturen ytterligare några steg. Och i veckan var det alltså dags igen. I sina slutsatser skriver IAEA att man hyser allvarlig oro för möjliga militära dimensioner i Irans kärnteknikprogram. Och informationen som IAEA har tillgång till pekar på att Iran har utfört aktiviteter som är relevanta för utvecklingen av kärnvapen. I vissa kretsar har rapporten avfärdats som ett politiskt instrument som bara motverkar försöken till dialog. Det kommer ni att få höra mer om längre fram i programmet. I Israel däremot välkomnades IAEAs rapport som ett starkt belägg för det man alltid har hävdat, nämligen att Iran håller på att utveckla kärnvapen. Men när rapporten väl offentliggjordes i tisdags var spekulationerna om innehållet och hur Israel skulle reagera redan i full gång. Det rapporterar frilansjournalisten Mats Giselius från Tel Aviv. Okay. Ska vi attackera Iran eller ska vi inte? Det är frågan som totalt dominerat medierna här i Israel den senaste tiden. Det hela började för två veckor sedan med en kolumn i Israels största tidning Yadiot Al-Sharonot där den mycket välrenomerade kommentatorn Nation Barné varnade för att premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Ehud Barak skulle ha planer på att mot försvarsledningens avrådan bomba Irans kärnteknologiska anläggningar. Sen var bollen i rullning och spekulationerna i full gång. Det här var veckan då premiärminister Benjamin Netanyahu och hans ministrar talade vitt och brett om en attack mot Iran och sen uppdrog åt säkerhetspolisen att spåra läckan, sa TV10s nyhetsankare Jair Lapid när han inledde fredagsnyheterna för en vecka sedan. Israeliska flygbanövrer utanför Korsika på samma avstånd som Iran presenterades som förberedelse för en attack. Liksom provskjutningen av en missil med kapacitet att nå Iran. ni förstår var. Regeringens slutna överläggningar kunde lika gärna ha varit i direkt sändning. Knappt var de avslutade innan medierna visste att meddela vilka ministrar var för en attack, vilka som var emot och vilken minister som inte kunde sova på natten för att han grubblade över frågan. I en radiointervju slog försvarsminister Barak fast att många av de skräckscenarier som presenterats i medierna sköt över målet. Folk dör i krig konstaterar Barak, men det handlar inte om några 50 000 döda israeler, inte heller om 5 500 kanske mister livet i ett krig med Iran. Israels oro för Irans kärnvapenplaner och missnöje med vad man upplever som omvärldens lama reaktioner är inget nytt. Man har upprepade gånger försökt få USAs stöd för en militär attack för att stoppa eller i vart fall fördröja Irans vapenutveckling. Att frågan dykt upp igen och med sån kraft och intensitet efter en sommar som dominerats av sociala protester och en höst där de palestinska ambitionerna att bli medlemmar i FN varit det stora samtalsämnet. Att allt nu handlar om Iran tror Ali Hassan politisk reporter på TV1 den israeliska public service kanalen beror på en kombination av mediernas behov av en ny fråga och av politiska intressen It's a mixture it's driven by the media politician ex-politician and ex very high officials from security levels all of them has their own have their own uh, interests Frågan är underblåst av politiker och nuvarande och tidigare höjdar inom militär och underrättelsetjänst som alla har olika intressen, säger Ayala Hassan. Mycket få beslutsfattare, mycket få israeler vill egentligen ha ett krig mot Iran eller ser det som den allra sista desperata åtgärden. Men de inser också om omvärlden fortsätter att vara passiv kan Israel tvingas till det. Glöm inte för intelsen säger. If there is a lunatic that warns all the time and repeats and Ahmadinejad is saying again and again and again that Iran wants to destroy Israel or the Zionist people, so we have to listen to him very carefully. And if the international community is not taking crucial and effective steps and sanctions. Israel won't have any an uh, opportunity bud to attack Iran. Förintelsen är en del av judarnas DNA säger så. När en galen ledare gång på gång talar om att förinta Israel och bevapnar sig med massförstörelsevapen måste man lyssna och ta det på allvar. Något som också märks är att en pluralitet av Israeler enligt opinionsundersökningar stöder en attack mot Iran. Men frågan är om Israel verkligen upplever att det är ett sådant läge. Eller vad vi ser är ett spel för gallerierna upplåsta försök att tvinga fram ännu tuffare sanktioner. Det är så fall ett pokerspel med farligt höga insatser. Tal om krig riskerar att övergå i handling, säger Ayala Hasson. något som har hänt förr. We, we, we have to watch it back to the history. And to see that words pushed more than once to wars. Men för att en pokerbluff ska gå hem krävs det att motspelarna eller medspelarna tror på bluffen. Det gör inte Uri Neri. Den 88-åriga Neri vet ett och annat om krig. Den israeliska fredsrörelsens Grand Old Man- Slogs själv i Israels självständighetskrig 1948 och har sedan dess som journalist, politiker och aktivist kritiserat Israels krig och den politik som lett fram till dem. Han har ingen hög tanke om Benjamin Netanyahu eller den sittande regeringen, men tror inte en sekund att Israels hot att på egen hand starta ett krig med Iran är något annat än en enkel bluff. Israel is totally dependent on the United States. All our weapons come from there. And during a military operation, we need a constant and continuous supply of military hardware, spare parts, ammunition and so on from America. We cannot conduct a war without it. Israel är helt beroende av renta staterna, säger Neri. Alla våra vapen kommer därifrån och under militär operation behöver vi en konstant oavbruten leverans av militärmateriel, reservdelar, ammunition och så vidare från Amerika. Vi kan inte genomföra ett krig utan dem. Och USA skulle aldrig ge sitt klartecken till en attack med oöverskådliga konsekvenser inte minst för den redan bräckliga världsekonomin som skulle drabbas av flerdubblad oljepriser. Savneri konstaterar att Israel, förmodligen med USAs goda minne, bluffar för att få till stånd hårdare sanktioner mot Iran. Men hysterin kring Iran och dess kärnvapenplaner har också en inrikespolitisk dimension. Det handlar om att ta vinden ur seglen på den omfattande sociala proteströrelse som kräver nya ekonomiska prioriteringar, säger Abnery. It is designed to frighten Iran. It is designed to push the United States and the United Nations into imposing harsher sanctions. And it is designed to divert israelisk public opinion on the social protest which is threatening the government. Gideon Levy, en annan välkänd fredsgivande journalist och kolumnist i den liberala tidningen Haaretz, är inte beredd att köpa av ner i så andras resonemang. Jag skulle vilja tro att det är ett spel, säger han. Men vad finns det för garantier för att det är så? Och finns det garantier för att spelet i sig inte leder till något annat? Can anyone give me any guarantee that it's all about pushing third parties to do something? And again, can you give me a guarantee that this by itself is not creating a reality by itself, an atmosphere of a coming confrontation, maybe a war, maybe an attack? I mean, we are not dealing here uh, with a theoretical symposium. Det är inte ett politiskt symposium vi ägnar oss åt. Vi lever i en explosiv omgivning med två regeringar som inte alltid kan förväntas handla rationellt, säger Levi. Och det finns tecken på att något faktiskt har hänt. Och att Levis läsning av de senaste veckornas skuggspel trots allt kan vara korrekt. tv reporten Ayala Hassan nämner till exempel att den israeliska oppositionsledaren Tippi Livni som tidigare uppmanat regeringen att lyssna på överbefälhavaren och andra kritiska röster i försvarsledningen nu betonar att inga åtgärder kan uteslutas something very interesting happened since the report was released and published and it's an official issue now that iran is holding a nuclear weapon uh, the music in israel has changed for example the head of the opposition in israel last week she said she addressed the prime minister and the parliament she, and she warned him listen to the chief of staff and the others israel should not attack iran and after the report she changed her music and now she says all the options are on the table so there were before the report and after i would say något mycket viktigt har hänt. Sen rapporten publicerades och det blev allmänt känt att Iran utvecklar kärnvapen har musiken i Israel bytts ut. Nu är det mycket svårare att hitta höga beslutsfattare som vill utesluta en attack. Det är stor skillnad. Nu kan man tala om ett före rapporten och ett efter rapporten. Det sa den politiska rapporten Ayala Hasson. Fridlandsjournalisten Mats Giselius rapporterade från Tel Aviv. Med oss i konflikt finns nu Hans Blix, tidigare chef för FNs atomenergiorgan i AEO och per telefon från Washington Trita Parsi, ordförande för det nationella iransk-amerikanska rådet och expert på relationerna mellan USA och Iran. Hans Blix, du har ju varit med om den här processen några gånger tidigare inifrån så att säga. Hur ska man förstå det här återkommande vapenskramlet från Israels sida? Ja, det är en gammal attityd som de har haft. De bombade ju den irakiska reaktionen Osirak 1981 och 2007 bombade de någonting i Syrien som de hävdade var en anrikningsanläggning byggd med nordkoreansk hjälp. Men det är klart att Iran är något större fråga än de här två fallen och man kanske också ska komma ihåg att i fallet Irak så ledde inte anfallet till att Irak la av med något atombombsprogram utan tvärtom snarare skyndade på det. Och det är väl också den reaktion man känner inför deras hot idag och även från amerikansk sida när de säger att alla optioner ligger på bordet. Att här är, tror man att man kan skrämma ett land ifrån att skaffa sig kärnvapen. Det tror jag är väldigt osannolikt att det förhåller sig på det sättet. Jag tror nästan att det har en motsatt effekt. Att om man säger att ja, vi kanske anfaller er så säger kanske de, de kandidaterna till att skaffa sig vapen att göra ja, för katten. Då är det bäst att vi skyndar på här och skaffar oss det. För Nordkorea som har ett vapen, de är inte utsatta för samma hot. Så jag tror att det är en helt negativ politik. Utrikespolitiskt, inrikespolitiskt kan det förhålla sig annorlunda. Då ser man ut som macho och stark och handlingskraft. Vad säger du, Tritapar? Så ger man nu iranierna fler argument för att skaffa kärnvapen? De här hoten har ju funnits eh, under de senaste 10-15 åren. Så i så fall så har ju det argumentet funnits där hela tiden. Och jag, jag håller med Hans-Peter att tyvärr så har ju det haft effekten på iranierna att eh, det har gjort eh, att man skaffar vapen, kärnvapen kanske lite mer attraktivt. Men jag tror att det är intressanta är att mellan de här två olika linjerna där det kommer till att göra Israel detta enbart för att sätta press på omvärlden för att införa nya sanktioner på Iran. Eller är de verkligen seriösa? Så tror jag faktiskt sanningen ligger i att båda de här målen är någonting som Israel strävar efter. För att bibehålla maktbalansen i regionen till Israels fördel så behöver man inte enbart sanktioner, utan man behöver en kombination av sanktioner och militära aktioner. Sanktioner leder till att den hela industriella basen och Irans möjlighet att utmana maktbalansen sakta men säkert vittrar sönder. Men för att vara helt på den säkra sidan måste man ibland även äh, attackera militärt, just ifall Iranierna skulle komma väldigt nära äh, en möjlighet att bygga vapen och på så sätt... Äh, Förändra maktbalansen. Så det, det, jag tror från Israelis håll så ser man en kombination av dessa två som det ideala. Att man vill hela tiden sätta på nya sanktioner och hela tiden hålla det militära hotet väldigt, väldigt nära. Så att man inte riskerar att förlora den maktbalans som man tar fördel av just nu. Men hur effektiv har den här politiken då varit? Som du själv sa så har, har man uttalat de här hoten under ganska lång tid men det har ju knappast förhindrat Irans kärnvapenambitioner som vi hör nu i den senaste rapporten också ja Det har inte varit särskilt effektivt överhuvudtaget till att förändra Irans politik. och Tvärtom, till och med med de senaste sanktionerna så fortskrider ju programmet där. Det har varit effektivt så tillvida att förvärra relationerna mellan USA och Iran och förvärra relationerna mellan Europa och Iran. Och på så sätt så känner sig israelerna lite tryggare för då vet de om att de inte kommer att eh, ganska lätt eller ganska snabbt hamna i en situation då väst väljer att... –nå en, en överenskommelse med Iran som då israelerna skulle känna är till deras nackdel. Men i själva verket så glider vi hela tiden mot en konfrontation. Och det är enbart genom riktigt äm, ä, reella förhandlingar som den här situationen kan förändras. Vad säger du, Hans Blick? Håller man på att måla in sig ett hörn här nu– –och till slut måste man skrida till handling? Ja, det är naturligtvis en risk att man kan säga att vi ser ut som papperstigrar om vi inte verkligen gör något åt det. Å andra sidan så är det väl uppenbart att i USA så finns det en krigströtthet. Och man, man drar sig ur Irak nu, man räknar med att dra sig ut ur Afghanistan. Och jag tror inte att Obama eller ens de republikanska ledarna längtar efter att komma in i en ny militärkonflikt. konflikt. Så israelerna kan nog på goda grunder säga sig att USA vill inte ha någonting sånt här. Men den andra sidan så är det svårt att få USA till något riktigt konstruktivt diplomatiskt spel. Det finns en del som säger att de borde egentligen öppna diplomatiska förbindelser därför att de får dåliga information genom bara att använda underrättelsematerial som material men för Obama att öppna diplomatiska relationer med Iran tror jag det skulle vara mycket svårt inrikespolitiskt. Det har varit europeerna egentligen som har drivit de här förhandlingarna. Nu väntar man sig i nya förhandlingar, igen och jag tycker också att de i det förflutna inte alltid har, har skött så smart. En del av det hela är ju, handlar direkt om, om, om kostnad och, och nytta kost benefit. Men det finns också mycket psykologi i det här. Iran, som ska isoleras, de ska behandlas som av från amerikanska sida. Och det tror jag underlättar inte någon uppgörelse vid förhandlingsbordet. Andra element har varit ganska bra bra tycker jag, och vettiga. man har från europeisk sida försökt säga att om ni avstår från det här anrikningsprogrammet så är vi beredda att hjälpa er att bygga upp den fredliga sidan av kärnkraften här vi är inte emot er fredliga användning av fredlig vi är emot att anrikning det som leder er närmare till bomber och man skulle kunna erbjuda en hel del annat typ diplomatiska förbindelser ledningar ledningar för gas och så vidare och framförallt och viktigaste erbjuda de garantier är inget anfall utifrån ni behöver ingen bomb vi vi kommer inte att anfalla er och vi, vi, vi kan också åta oss att inte försöka ändra regimen hos er. Vi tycker visserligen är illa om den men vi tänker inte ändra på det. Jag tror det är sådana saker som lo, är större chans att locka Iranerna till att gå med på vad man önskar. Nämligen stoppa anriktningsprogrammet som de egentligen inte har någon ekonomisk och, och eh, kraftmässig användning av. Man kan ju inte bortse ifrån att många israeler faktiskt känner ett existentiellt hot från Iran. De kanske ser de här åtgärderna som du nu talar om som ganska naiva. Men på, på vilket sätt kan man bidra till att verkligen stärka säkerheten på ett trovärdigt sätt för dem? Som ju inte har lyckats hittills. De har i dialog som har gjorts har inte lett någonstans. Hoten om våld ja, har än så länge stannat vid hot. Jag tror också att det är rätt som du säger att många skulle betrakta det här som naivt. Ni får inte dugg för att ni är hyggliga mot iranerna. Men man kan vända på frågan och säga vad får ni om ni startar ett krig då? Ja då är det ingen som förväntar sig att iranerna ska sitta och rulla tummarna. Utan de har ju möjligheter kanske att minera hormosundet och skada hela export, oljeexporten. De har vänner i Gaza, de har vänner i Hisbollah i Libanon. Så det finns ju ganska mycket underlägg för oro att det kan utvecklas lite en stor konflikt. Det är vad de kan vinna på den hårda linjen. Jag medierar att vi har inte, man har inte vunnit särskilt mycket på den mjuka linjen men det kan också möjligtvis hänga samman med det sättet på vilket man har bedrivit den. Vi ska strax gå vidare och också tala mer om om världens möjligheter att agera och eh, reaktionerna på den senaste rapporten från IAEA om Iran som vi talar om idag följer ju också det vanliga mönstret på annat håll. De två stormakter som i FNs säkerhetsråd bromsat allt för kännbara sanktioner mot Iran är Kina och Ryssland som båda har särskilda egna intressen av att inte störa relationerna med Iran allt för mycket. Det ryska utrikesdepartementet sa sig bli både desillusionerade och perplexa över rapporten, som enligt de ryska diplomaterna har blivit en källa för skvaller, ryktespridning och destruktiv spekulation som inte löser några problem. Och den ryska sidan ifrågasatte också skarpt i IAEA-sekretariatets förmåga att hålla visst känsligt material hemligt. President Medvedev har varnat för farlig retorik med tydlig hänvisning till Israel och anklagar också väst för att använda geo rapporterna för att uppnå andra mål i vad Ryssland anser vara ett alltmer, en allt mer destruktiv logik. Konflikts Mikael Olsson ringde Moskva för att be en rysk insider förklara den ryska positionen. du Nej. No, is this Alexei Arbatov? Hello? Hello? Hello, I'm trying to find um, uh, Dr. Alexei Arbatov. Yes, that's me. Okay, so I wonder if if it's possible to make like a short five-minute interview with you? No, sorry, I, I cannot uh, talk about that without knowing the uh, latest news. Nej, Alexej Arbatov, chef för Centrum för internationella relationer, säkerhet och ekonomi vid ryska vetenskapsakademin ville läsa på först och sa därför nej. Möjligen talande och en förklaring till varför det ryska perspektivet inte ofta får fäste i media i väst. Det är att både engelska kunskaper och beredvillighet är bristvaror hos rysk expertis. Men till slut svarar en mycket kvalificerad rysk insider. Hallå? Hallå? Dr Victor Misin, Hallo. Hallo Dr. Hallo Dr Victor. Hallo. Hallo yeah. Dr Victor Misin. Ja, det är Michael. Hi, hi. So, uh, yeah, I'm really sorry. You know, it's only because I didn't look through my mail box. Dr Victor Misin har haft problem med både hörbarheten på telefon och med e-postprogrammet som kastat mina intervjuförfrågningar. No well, nu ställer han upp MISIM, veteran bland ryska diplomater med 22 år vid utrikesdepartementet och med särskilt ansvar för kärnvapen och icke spridningsavtal. Trots det ryska motståndet i säkerhetsrådet mot hårda sanktioner mot Iran så råder ingen tvekan om att Ryssland verkligen inte vill ha en kärnvapenbestyckad granne i söder, säger MISIM. You know, first of all I think uh, that we could trust Mr. Lavrov when he's uh, declared that Uh, by no means Russia är interestade uh, in det uh, advent i att det av andra nuklear weapons state klås to its borders. Victor Min hade vissa förhoppningar på att en ny president i USA skulle kunna innebära nytande och andra lösningar på förhandlingsknutarna med Iran men att döma av den nya IAE rapporten har verkligen ingenting hänt, konstaterar diplomatvetlaren Misim besviket. You know, Obama's policy regarding uh, Iranian nuclear conundrum, at least for me, doesn't uh, differ much from that one of Bush Jr. administration. There's no new approach, there's no novel approach, there's no out of the box thinking, and basically. Uh, pretty much like in you know, Afghanistan and in Iraq. I mean, Americans are following the same path, you know, just demonizing uh, Iranians and not uh, suggesting... Amerikanerna gör samma sak som i fallen i Irak och Afghanistan. Bara demoniserar, bygger fiendebilder och försvårar konstruktiva lösningar tycker Viktor Misim. Samtidigt som den iranska regimen blir mer och mer orolig för sin och nationens säkerhet. And they really feel themselves encircled. And could, it could be probably compared to the feeling of the Soviet Union, which somewhere in the late 40s, in the 50s of the last century, felt itself, you know, like uh, encircled by this chain of uh, U.S. bases in the foreign territories. Uh, really Viktor Misim, som själv minns Sovjetstatens skräck för hoten från amerikanska baser runt sina gränser, tror att den känslan delas av iranska ledare idag och motiverar dem än mer till att faktiskt skaffa sig en kärnvapenmöjlighet åtminstone. Misim får medhålla av chefen för Mellanösterninstitutet i Moskva, den färgstarke före detta ordföranden för den judiska kongressen i Ryssland, Yevgeni Satanovski. Ja han heter faktiskt så. Jag får ta dig honom när han just hämtats av sin chaufför och sitter i bilen. Sathanovski tar några exempel som injagat fruktan i den iranska regimen. Which mean that Saddam Hussein have no nuclear bomb and he was lynched. And we have Muammar gaddafi case who starts with AQ ham nuclear program. Då säger man att han är inte mer unfantorisk, han är en god guy och stoppade det nukleära programmet och han blev lynchad inte so <laughs> so, uh, så långt ifrån. Så vi förstår varför Iran exactly behöver en nuclear bomb. Saddam Hussein hade ingen bomb, han blev lynchad med västshjälp. hjälp. Muammar Gaddafi hade ett kärnenergi-program men blev lydig, snäll och avslutade det. Han blev också lynchad med västens hjälp, så nu vet vi varför de iranska mullorna vill ha en bomb, säger Satanovski. Och Rysslands kritik mot den nu aktuella rapporten, att ja, den var väntad. First we have uh, not so far from distance from Russian border to Iran, and never in Russia uh, one had Iran as an enemy. Det ryska motståndet mot sanktioner mot Iran beror främst på att landet inte vill ha Iran till fiende med sin närhet till den ryska federationens centralasiatiska republiker och sitt inflytande där skulle den iranska regimen kunna ställa till med mycket av destabilisering och problem och oroligheter i de södra delarna av federationen. Så som de destabiliserat både Libanon och Irak menar Jevgenis Satanovski. Och vad än den nya rapporten från IAEA säger kommer Ryssland aldrig att gå med på ytterligare sanktioner mot Iran. Russia, no new sanctions, forget about Russia and China. Or it will be cost a lot, as minimum, Libyan contracts plus a lot of other things. But because the Western world only promised to Russia and never delivered. I think there's no chance that Russia will trust that. The Western world has no credit of trust from Moscow. Your credit line is closed. Sorry, guys glöm Ryssland och Kinas röster om det handlar om nya sanktioner mot Iran sa Yevgeni Satanowski chef för Mellanösterninstitutet i Moskva. Om väst inte är berättat att betala ett mycket högt pris för att få mer Ryssland oljekonsessioner i Libyen och mycket mer ja det ska mycket till för USA och Västeuropas förtroende kapital är slut i Ryssland efter tidigare brott mot ingångna överenskommelser avslutade Satanowski intervjuad på väg genom Moskva av konflikten. Mikael Olsson. Nu ska vi, liksom alla inblandade i det här spelet, vända blickarna mot USA. En person som ägnat mycket tid åt att studera och skriva om förhållandet mellan USA och Iran är Stephen Kinzer, som i 20 år jobbat som korrespondent åt New York Times och idag undervisar internationella relationer på Boston University. Han har profilerat sig som en frispråkig oliktänkare när det gäller USA:s relationer i Mellanöstern och i hans senaste bok Reset: Iran, Turkey and America's Future argumenterar han för att USA och Iran är naturliga allierade. Konfliktsivar Ekman ringde honom i hemmet i Boston för att få hans syn på de senaste veckornas händelser. Iran's nuclear program is disturbing. Uh, it shows that Iran is still interested in this project and has not been uh, pushed off it by international pressure. On the other hand, this concern needs to be seen in a larger context. The United States is involved, along with Israel and Saudi Arabia, in an intense plan to uh, demonize and isolate Iran. So... Uh, och där försvann Steven Kinzer, efter att ha hunnit förklara att även om man finner IAEA-rapportens uppgifter om det iranska programmet allvarliga, så måste man se dem i ett större sammanhang. Ett sammanhang som präglas av en intensiv kampanj från USAs, Israels och Saudiarabiens sida att isolera Iran. Jag ringer upp igen för att få fortsättningen. So do you think Ja, <laughs> <Someone> is. är. Ja, jag tror bara att jag nämnde Israel. Ja, exakt. Ska jag börja igen? Ja, oss göra det allt igen. Tror att den israeliska underrättelsetjänsten Mossad lyssnar, säger Stephen Kinzer med ett skratt och börjar om, som ett klockverk? En tydlig illustration av vilken tacksam sorts intervjuobjekt amerikaner tenderar att vara. Uh, Iran. Therefore, whenver vi series uh, reports about Iran trying to blow up an ambassador or Iran working on its nuclear program, and I'm sure we'll see other efforts to demonise Iran. We need to see those in a broader kontext and not reali and realize that these are not just coming out of nowhere. Poängen som Kinzer gör är att även om detaljerna i rapporten är viktiga, så är den större kontexten ännu viktigare, nämligen att Iran ska diskrediteras. Anledningen till detta, säger Kintzer, är att USA håller på att förlora inflytande i Mellanöstern. The American invasion of Iraq resulted in a great loss of strategic power for the United States. In addition, American support for the settlement project on the West Bank and for the siege of Gaza has isolated the United States from public opinion in much of the Middle East. For these reasons... Uh, there is now a new power vacuum in the Middle East and the two uh, most aggressive contenders are Iran och Saudi Arabia. Invasionen av Irak, stödet till bosättningarna, stödet till blockaden av Gaza. Allt detta har inneburit att USA:s inflytande har minskat i Mellanöstern, säger journalisten och författaren Stephen Kinzer. Och de två länder som kämpar om vem som ska fylla tomrummet som USA lämnar efter sig är Saudiarabien och Iran. I den kampen har USA tydligt valt sida. We are now building a series of military installations all along the uh, Persian Gulf, including in Saudi Arabia. We have just offered Bahrain, which is under uh, occupation by Saudi Arabia, fifty million dollars worth of weapons. So the United States and Saudi Arabia are working closely together, along with Israel, to limit, to block Iran. USA jobbar, inte minst militärt, nära tillsammans med Saudiarabien och Israel för att stoppa Irans inflytande. I det här sammanhanget är den något mindre fientliga retorik som Obama-administrationen använt mot Iran jämfört med Bush bara en kosmetisk skillnad, mina Kintzer. We are still in the Uh, the substance really hasn't changed. We, we still veter Iran as an implacable enemy, and uh, because of that, we're not able to see that in so many areas, the United States and Iran have interests in common. Vi ser fortfarande Iran som en oförsonlig fiende, trots att vi i USA och Iran egentligen har mycket gemensamt, både kulturellt och politiskt, och skulle kunna göra stora strategiska vinster på att börja samarbeta, säger Stephen Kinzer our problem in Iraq, our problem in Afghanistan, terrorism, you think about nuclear proliferation, none of these issues can be resolved without Iran. Iran has the ability to promote solutions in all of those areas. That would be hugely in the interests of both countries. Nonetheless, emotion prevents us from seeing or acting on this reality. Irak, Afghanistan, terrorism, kärnvapenspridning, lösningen på många av USAs allra största problem finns i ett samarbete med Iran. Men det finns en sak som ständigt kommer i vägen för en rationell kalkyl av förhållandet till Iran, säger Stephen Kinzer, nämligen känslor. Det finns inga två som har varit på så för så länge. The reason for this has to do with emotion. For the United States, the hostage crisis still has a tremendous grip on uh, our psychology. And for the leaders of Iran, being opposed to the United States is something like breathing. So given the fact that you have ayatollahs in Tehran and other ayatollahs in Washington, it's difficult to wonder if there isn't some other way to resolve this problem other than direct det finns knappt några länder i världen som har ett lika dysfunktionellt förhållande som Iran och USA, där historiska händelser som gisslandkrisen 1979 och den CIA-organiserade kuppen mot Mossadegh 1953 fortfarande spelar stor roll. Och det faktum att Ayatollor, både i Teheran och Washington, fortfarande styr politiken gör att det är mycket svårt att föra en sansad diskussion, säger Steven Kinzer. Och det märks tydligt i en aktuella kärnvapenkrisen. The United States, for all of its concern about the Iranian nuclear program, has never even asked Iran what it would take for Iran to adjust its nuclear programs in ways that would satisfy the West. Vi har inte ens frågat Iran vad de är ute efter, vad de skulle behöva för att ställa om sitt kärnteknikprogram på ett sätt så att vi i väst skulle vara nöjda, säger Stephen Kinger. Och han menar att amerikansk inrikespolitik gör att chansen för ett förhandlingsgenombrott just nu är mindre än på länge. Med republikanska presidentkandidater som ställt in sitt fokus på just Iran. De har sagt att president Obama inte är tuff nog mot Iran. Och vi borde stödja Israel, även om Israel vill göra ett militärt angrepp på Iran. Med uh, den politiska i now in full har republikanerna riktat in sin utrikespolitiska kritik mot Obama på just Iran vilket gör chansen till minskad fientlighet obefintliga just nu och det gör inte saken bättre att det finns motsvarande krafter i Iran som vinner på ett konfrontatoriskt status quo. There are large groups in Iran, particularly the Revolutionary Guard, uh, which are profiting tremendously from this hostility. All those motorboats that are going from Dubai to Iran carrying all that consumer equipment, uh, all those washing machines and uh, DVD players that uh, supposedly are not supposed to get into Iran are being run by the Revolutionary Guard. Starka intressen i Iran, inte minst det mäktiga revolutionsgardet, tjänar stora pengar på att bryta sanktionerna genom att smuggla konsumtionsvaror i små motorbåtar från Dubai till Iran, säger Stephen Kinzer. De har mycket att förlora på ifall konfliktnivån skulle trappas ner för hela taget, menar författaren och journalisten Steven Kinzer, Så sitter USA fast i ett gammalt tankesätt. Om landet ska kunna behålla sin position i världen, måste man börja tänka nytt. Men det är svårt för USA i sin helhet i Mellanöstern. It's a big challenge for the United States to start to see the world in a new way. Uh, we we resist this because we like the world the way it was. We've now figured out how to manage the Cold War and how to manage our relationship with the Soviet Union. But those are not useful skills anymore. We need to leave those behind and try to develop a new skill set that will help us deal with the modern world. But change, particularly in foreign policy and particularly in the Middle East, comes very slowly in Washington. And I think this is a, a bad augury for uh, the future of uh, the American role in the world. Om USA inte börjar tänka nytt i Mellanöstern så riskerar landet att förlora mycket av sitt inflytande i världen. Och med Iran i tankarna så ser det inte helt bra ut. Det sa Stephen Kinzer, tidigare utrikeskorrespondent för New York Times och författare till boken Reset, Iran, Turkey and America's Future. Konflikts Ivar Ekman hade intervjuat honom. Och med här i studion finns fortfarande Hans Blix, tidigare chef för FNs energi, eh, atomenergiorgan IAEA och på telefon har vi med eh, Trita Parsi i Washington, ordförande för det nationella iranska amerikanska rådet. Ja, reaktionerna kring det som händer i Iran är ju inte isolerat från resten av världen utan tvärtom hakar det i väldigt mycket av det som händer just nu, den globala omorientering som pågår. Trita Parisi från en amerikansk horisont, där, där pågår ju uppladdningen nu inför nästa års presidentval. Vilken betydelse har det här för relationerna till Iran? Ja, presidentvalet äh, i USA är någonting som äh, är just nu faktiskt absolut avgörande för hur Obama-administrationen agerar. Och det har faktiskt varit en väldigt, väldigt viktig faktor äh, för ända sedan början av hans äh, presidentsämbete. Äh, Obamas största problem hemma här i USA, det är ju då att... De politiska krafterna har från allra första början varit väldigt negativt inställda till hans vilja att förhandla med Iranierna. Samtidigt så har Obama inte haft särskilt stark vilja att försöka bekämpa dessa krafter och skapa större politiskt politisk utrymme för sig själv. Och det är någonting som inte enbart gäller Iranfrågan men det gäller väldigt många andra olika frågor. Det här är en president som inte varit särskilt duktig eller villig på att skapa politiskt utrymme för de olika typer av politik som han vill eh, genomföra. Och under ett eh, presidents, eh, ett, under ett valår så är det ju extra svårt för honom att göra någonting. Och det skapar en väldigt. Eh, svår problematik eftersom det gör nu att han är mer inställd på att försöka framställa sig själv som mer hökaktig än vad republikanerna är. Så då har du då en situation då båda olika partierna sätter och tävlar om vem som kan vara mest högaktig på den här frågan. Men vad beror detta på? Du har ju en ganska nära inblick i vad som händer bakom kulisserna i Vita huset, särskilt när det gäller Iran-frågan. När Obama tillträdde så var det ju helt motsatta tongångar. Han sträckte ut en hand och det lät som att nu kunde samtal vara på gång. Vad, vad blev det av det? Ja, det som blav, blev av det hela var att från allra början så var det flera olika krafter både inom landet men även vissa allierade i Israel, Saudi-Arabien som hela tiden försökte motsätta sig detta och åt upp väldigt mycket av det politiska utrymnet eh, som eh, Obama hade. Det största problemet för honom dock var det Iranerna själva gjorde under presidentvalet eh, eh, i Iran 2009. De brotten som begick där, de mänskliga rättighetsbrotten som begick det skapade enorma politiska problem för administrationen. Så när de väl fick en möjlighet att börja förhandla i oktober 2009, då hade hela eh, Iranpolitiken förvandlats till en enda. Chansning. Man chansade på att de här förhandlingarna skulle fungera och om de inte fungerade så skulle man överge förhandlingar och återgå till det mer traditionella sättet man här i USA behandlar den här frågan vilket är uh, krigshot och uh, sanktioner. Det låter ju ganska fantasilöst, Hans Blix, du som har varit med länge i den här branschen. Vad, vad har du för idéer om framtiden? Vad måste till för att komma ur de här låsta positionerna? Jag tycker också att det låter ganska fantasilöst, för jag säga. Men jag förstår ju också att fast Obama hade en positiv inställning så är hans rörelsutrymme mycket begränsat för närvarande. Man skulle kunna vända på det och säga att från Iranernas horisont då, vad ska de kunna göra? Det kan inte vara så trevligt för dem att få mer och mer sanktioner och kanske ett hot som ingen riktigt vet. Kanske de målar in sig i ett hörn när någonting händer. Och då ska man komma ihåg att det finns ett gammalt ett förslag om att man ska upprätta en kärnvapenfri zon i Mellanöstern. Det var naturligtvis ursprungligen riktat mot Israels kärnvapen. Men idag så är det ju de iranska ansträngningar att röra sig fram emot en bomb, även om de inte har beslutat sig att skaffa en bomb. Det är det, det är det som är det stora hotet. Jag skulle undra om inte iranerna egentligen borde fråga sig själva, skulle de kunna göra ett utspel? Vad skulle de kunna vinna på att göra av med att stanna sin, sin ansträngning? som egentligen inte har någon ekonomisk eller annan betydelse. Skulle de till exempel kunna gå ut och säga att vi är villiga att stoppa och suspendera anriktning under förutsättning dock att man åtar sig att inte anfalla, dem inte någon subversiv verksamhet och att Israel gör av med sina kärnvapen och att de andra staterna i området åtar sig att inte bygga upp anriktningsanläggningar eller upparbetningsanläggningar. alltså ser att Israel skulle skratta på oss. Det är totalt naivt om man sa det idag. Men om Israel ser –att kanske också Saudiarabien och Egypten inför anblicken av Iran– börja fråga sig om inte de borde bygga upp mer kärnkraft– –och också en anriktningsanläggning. Då kanske det, detta ter sig lite annorlunda för Israel. De har kanske inte så stor, betyd, stor betydelse för dem att ha kärnvapen. De är ju inte exakt nakna utan detta. Skulle det här låta realistiskt ur ett amerikanskt perspektiv, Trita Parsi? Jag tror att det är ett väldigt bra förslag för att uppnå en situation där det inte finns några kärnvapen alls i regionen. Men jag tror man från amerikanskt håll skulle uppfatta ett sådant förslag ifall det kommer från iranernas sida. Som ett sätt om att nu är Iranierna redo att faktiskt bygga kärnvapen. För att de vet att på den amerikanska sidan så är det väldigt, väldigt svårt att äh, uttrycka något som helst stöd för att israelerna skulle bli av med sina kärnvapen. Då sätter man amerikanerna i en omöjlig situation och då skulle amerikanerna uppfatta detta som ett hot från med sidan. Att nu är de väldigt nära att faktiskt bygga kärnvapen. Mm. Steven Kinzer talar ju om de starka känslorna som särskilt i Israels och USAs relationer till Iran tycks stå orubbligt i vägen men vi har ju sett exempel på hur gemensamma intressen kan ta över handen Trita Pariser har du också skrivit om det i din tidigare bok är det inte i själva verket så att Iran och Israel har mer som förenare än som skiljer dem åt? Det var så under 50-talet, 60-talet, 70-talet, en viss del under 80-talet. Just nu så är det lite svårare att se det. Vi får också inte glömma bort att under den tidigare perioden då Israel och Iran hade väldigt starka relationer så var det faktiskt den enda riktigt starka faktorn som ledde till att de gjorde detta var för att de ansåg sig ha gemensamma fiender. Just nu i regionen så är det svårt att se att det skulle kunna framträda nya aktörer som skulle kunna utgöra trovärdiga hot mot både Iran och Israel och som skulle få dem att kunna överkomma de andra olika faktorerna och starta en, börja en bättre relation med varandra. Men jag tror grundläggande problemet är att vi måste lämna den här um, uh, maktbalansparadigmet i Mellanöstern och försöka röra oss mot en mer collective security uh, paradigm. För det är då man kan hitta riktiga möjligheter till fred. För att en fred som enbart är baserad på att Två nationer känner sig hotade av en tredje nation är inte en hållbar fred. Ja, jag tror att det är riktigt. Jag menar den här idén som skulle betraktas som naiv som jag för fram, att den är egentligen en säkerhetspolitisk idé för Mellanöstern. östen. Den kanske också kombineras med garantier om, om säkerhet. Jag ska också påpeka det att det är egentligen ingen stat som välkomnar israeliska kärnvapnet. Amerikanerna gjorde det inte. Utan israelerna fick komma överens med USA att de inte ska tillstå att de har kärnvapnet. De sa att vi kommer inte vara de första att införa kärnvapen i Mellanöstern. Det vore ju precisamt hur den när en så vi, vi kommer inte heller vara de första att införa kärnvapen i Mellanöstern. <laughs> och man ska också uppmärksamma att Obama administrationen faktiskt ställer sig bakom resolutioner som uppmanar alla stater som inte är medlem i NPT, det vill säga Indien, Pakistan och Israel, att göra av med dem att gå med som medlem i NPT. Så att den amerikanska officiella attityden till israeliska kärnvapen är inte så särskilt positiv. Obama har ju talat om mycket om visionen om en kärnvapenfri <här> värld. Tror han själv på det fortfarande Trita Parisi? Det är svårt att säga. Jag tror det är en av de äh, målen som han kämpade väldigt hårt för och äh, väldigt högt för i, i början. Men jag tror det här är en administration nu som har haft en väldigt tuff tid. Det har varit väldigt många olika kriser under de senaste åren. Och det är väldigt svårt att faktiskt uthyra någon som helst strategiskt tänkande i administrationen just nu. Och i synnerhet när du för in äh, valfaktorn så känns det som om väldigt mycket av det man håller på med i Vita huset just nu har att göra med att vinna valet och skjuta upp alla viktiga frågor till 2013. Om man vänder på det ett varv till, vi pratar om en kärnvapenfri eh, zon, men om man är kanske ännu mer realistiskt lagd, Hans Blick och, och, och tänker sig att ja, men om iranierna nu har ett kärnvapen då, är det inte dags att acceptera det, inse verkligheten? Hur farligt är det? Ja, det är ganska bra att ställa den frågan. Det ställs inte så särskilt ofta. Om man lyssnar till israelerna så skulle det vara liksom en liten mer ragnarök. Och jag kan förstå att de också tar väldigt allvarligt vis av de, de ordalag som där använder. Men man, man, iran har dock inte någon sorts eh, spå, profil av expansionism sedan många hundra år tillbaka. Så de var tvärtom anfallna av Irakerna. Så jag undrar inte den verkliga effekten av... Ett iranskt kärnvapen skulle vara att det neutraliserar det israeliska. Jag tror inte de kommer att an an an använda vapnet. Hillary Clinton sa i presidentvalskampanjen att skulle de göra det, skulle de bli utplånade. Så jag tror det finns väldigt mycket som håller dem borta ifrån det. Men däremot är det väl så att skulle de ha ett vapen, så skulle Israel säkert tveka att någonsin använda sitt vapen som ett hot. Där får jag tacka er båda, Hans Blix, tidigare chef för FNs atomenergiorgan IAEA och fortfarande högst aktiv i det internationella nedrustningsarbetet. Och tack också till dig, Trita Parsi, ordförande i det nationella iransk-amerikanska rådet i Washington och aktuell med en ny bok om Obamas Iran-politik som kommer ut i början av nästa år. Innan vi avslutar programmet som idag har handlat om FNs senaste rapport om Irans kärnteknikprogram vill jag påminna om en annan rapport som nyligen publicerades men som har förbegåtts med desto större tystnad. Och här handlar det inte om förmodade kärnvapen som kan bli aktuella i framtiden utan en väldigt konkret atomrustning som pågår för fullt. USA kommer att spendera 700 miljarder dollar, alltså närmare 5 000 miljarder kronor under de kommande tio åren på kärnvapen. Och de är inte ensamma. Också Ryssland, Kina, Indien, Israel, Frankrike och Pakistan kommer att avsätta avsevärda summor för sina kärnvapenarsenaler. Och deras syfte är inte begränsat till att verka avskräckande. De flesta kärnvapenmakter planerar aktivt för hur dessa vapen ska kunna användas. Det här skriver den högt ansedda brittiska Trident-kommissionen som granskar den brittiska kärnvapenpolitiken i sin senaste omvärldsanalys. Efter en tid av nedrustning under 80-talet har världen fått fler kärnvapenmakter belägna i de mest instabila och konfliktfyllda delarna av världen skriver rapportförfattarna och de uttrycker en stor oro för spridning och ökade risker för att kärnvapnen ska komma till användning. Trots allt tal om nedrustning finns det få om ens några tecken på att dessa kärnvapenmakter på allvar överväger en värld utan kärnvapen enligt de brittiska försvarspolitikerna och militärveteranerna i Trident-kommissionen. Med det är konflikt slut för idag. Besök gärna vår hemsida under sverigesradio.se. Där hittar ni mer information om dagens ämne och där finns också den här och tidigare upplagor av konflikt tillgängliga att lyssna på och ladda ner. Har ni synpunkter eller tips till konflikten är ni välkomna att höra av er till snabla sverigesradio.se eller konflikt 105 10510 Stockholm. Producent idag var Ivar Ekman, tekniker Bengt Zetterman och jag heter Daniela Markvart.